Връзки в геометрическите форми Четвърта лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 5 ноември 1924 година Размишление Бяха прочетени някои от работите върху темата Най-силното чувство в човешката душа. Тема за следния път Съзнанието в насекомите Често някои въпроси, които се задават, сами по себе си не се виждат без връзка и без смисъл. Някои неща, Отдалече се вижда, че имат връзка, а други неща, отблизо се вижда, че имат връзка. Тъй, щото две противоположности има в природата. Например, ако гледате на месечината с просто око, вижда се един образ, една жена, която гледа към земята. Но ако вие погледнете месечината с далекоглед, този образ се изгубва. С просто око тази жена е прекрасна, изглежда на англичанка, седи горда, непрестъпна, Следователно, има връзки, които ние виждаме отдалече, има връзки, които ние виждаме отблизо. Представете си една пружина, каквато е тази на часовника, но навита милиони пъти около своя център и способна да се развърта и завърта. Каква идея може да ни даде тя? Тя изразява пътя, по който човекът е вървял. Неговия происход. Значи, човек започва своят живот отвътре, като постепенно се развърта навън. То и развъртане наричат еволюция. Ако пък си представите един остъръгъл с върха нагоре, на какво ще го уподобите? На човешкия нос. Така само с няколко линии вие може да нарисувате и човешкото око, и човешката уста. Помислете какво отношение съществува между окото и носа. Устата е първоначалното проявление на човешкото същество. Окото е необходимо на човека за да ходи правилно, да вижда да й ходи. Носът е необходим на човека, за да може в природата, в която живее, да намира приятните и полезните за себе си храни. Той ги познава по миризмата. В устата се намира езикът, с който човек вкусва. Зад окото, зад носа, зад езика. Човека седи нещо още по-високо. Окото прави човека свободен. Той е емблема на свободата. Който и има очи, той е свободен. Човек, у когото обонянието е развито, показва, че и умът му е развит. Той е свободен човек в умствения свят. Щом човекът е започнал да обонява, започнал и да мисли, започнал е да прави разлика между един предмет и друг. На човешката глава има начертана още една крива линия, която изразява човешкото ухо. От човешкото ухо е образувана българската буква З. Питам тогава, от какво проистича злото в света? Злото проистича всякога от човек, който не знае да слуша. Вървиш някъде, но не слушаш, не чуваш, не обоняваш, не виждаш, всякога ще направиш зло. Следователно, човек, който иска да върви правилно, трябва да вижда правилно, да обонява правилно, да вкусва правилно, да чува правилно. От тук може да извадим едно правило, едно естествено или едно божествено мерило за живота, според което трябва винаги да мерим своите постъпки. Тъй Както днес животът се развива, ние се намираме на представление. Животът ни е много изкуствен. Той е живот на сцената. Виждате на сцената мъж и жена се карат. Жената напада мъжа, казва му обидни думи. Неговото честолюбие се накърнява. Той казва, аз съм силно обиден. Не мога да живея повече. Взема нож и го забива в сърцето си. Под дрехата си той има михур, пълен с червена вода. Потича тази вода във вид на кръв и той пада на сцената. Казвате, този актьор играе много добре ролята си. Тия хора обаче представят живота на сцената. Утре ще видите този човек пак жив. Той се убива на сцената, а в действителност е жив. И сто пъти да се мушне с ножа, виждате го пак здрав и жив. Виждате и двамата примирени. Сегашният наш живот е подобие на такова едно представление. Виждате някой човек тъжен, казва много съм скръбен. Този човек, от когото днес текоха четири реда сълзи, утре го виждате весел. Как е възможно човек, който до вчера е бил така неотишим, сега да е весел? Казвам, той е бил на сцената, под дрехата си е имал мехур, пълен с червена вода. Удари мехурът с нож, но той остане здрав и читав и казва на жена си. Хайде жена да си пийнем малко, хубаво изиграхме ролята си. Публиката е доволна от нас. Хайде да си пийнем по още една чашка, хубаво изиграхме ролята си. Този морал за сцената е прекрасен, понеже е взет от реалния живот на сцената но сегашният ни живот е взет от един по-висш живот. Животът, който ние сега живеем, тъй както сега се проявява, в него влизат елементи от един по-висш живот и ние искаме да представим този живот именно. Някои казват, няма морал в света. Не, морал има. За онзи, който има очи, Светлината съществува, т.е. проявява се. Онзи, у когото тие органи липсват, това ни най-малко не показва, че светлина няма. Въпреки, че той не вижда светлината, има понятие за нея. Някой човек може да не чува звука, обаче той има понятие за него. В този човек има силен купнеж да чува. У някой човек може да не е развито обонянието, но той има понятие за него. Тия неща съществуват за него като купнеш и един ден те ще се проявят. И тъй, всички вие трябва да се стремите към онова божествено начало във вас, чрез което да схващате реалните неща в живота. Представете си, че вие влизате в една зала и отвън ще чувате, че някой вика до Бога. Защо? Не знаете още. Като влезете в залата, виждате вътре двама души. Единият от тях хванал ръката на другия и вика, колкото гласът му държи, а той му ваде зъб. Ако не знаете какво става, какво ще кажете? Ще си кажете, колко груб е този човек, как грубо вади зъби. Представете си, че този човек е един виден лекар, а другият е боледувал 3-4 седмици от зъб, инфектирал се е зъбът му и лекарът казва, че ако зъбът не се извади, този човек ще пострада. Какво зло има в това? Кой е виновен? Лекарът ли? Или този, който не е пазил добре зъбите си? Отговор Болният Не е виновен само болният, виновни са още баща му и майка му, които са му дали такова хилаво тяло. На майка му и на баща му зъбите бяха развалени, затова и неговите са развалени. Тогава държат като отговорни лица баща му и майка му. Майката казва, и на моята майка бяха развалени зъбите. Бащата казва, и на дядо ми бяха развалени зъбите. Кога се развалиха зъбите на тия хора? Значи, причината на тия неща се крие още в далечното минало. Някой път ще ви задам да пишете върху темата Кога се развалиха човешките зъби? Или Кога хората започнаха да боледуват от зъби? Кога се появи зъбната болест? Тъй да дойдем до уния естествени правила в живота. Божественият живот сам по себе си е красив. Сега, разбира се, ако аз река да ви обясня всичко онова, което става в света, ще си яви друга опасност за вас. Вие ще извадите най-криви заключения за живота. Питам, ако някой отвори пред вас едно шише с отровен газ и аз се затика да го затворя, зло ли ви правя? Представете си, че в той шише има съзнание. И като види, че го затварям, ще бъде недоволно и ще ми каже, защо не ме отвориш да дишам чист въздух? Защо си толкова жесток? Жесток съм за шишето, но за другите не съм жесток. Казвам, по-добре ти да страдаш, а другите да благуват, отколкото ти да благуваш, а другите да страдат. Следователно, ние казваме, че в този свят съществува един морал общ за всички и един частичен морал само за някой. В света съществува още физическо право и право на душата. Законът е следният. Когато тялото страда, то е за благото на душата. Имайте предвид следното правило. Не жертвайте никога благото на душата за благото на тялото. Защото душата сама по себе си е толкова благородна, тя знае как да се грижи за тялото. Но остане ли тялото да се грижи за душата, работата е зле. Тази вечер... Ще ви предам едно ново музикално упражнение, с един нов ритъм, да видим как ще го схванете. Текстът е взет от Евангелието на Йоан, първа глава, стихове от първи до 5. В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана. И което е станало, Нищо без Него не стана. В Него бе животът, И животът бе виделена на человеците. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината не я обзе. Първите два стиха от главата изразяват действие на духа. Третият стих изразява действие на ума. Четвъртият стих изразява действие на сърцето. А петият стих изразява материалния свят. Тъмнината представлява материалния живот и през нея прониква светлината. Това упражнение е снето отгоре. Значи първият акт, действието на духа, има разширение. Вторият е на ума. Третият на сърцето. И най-после иде заключението. То е акт на физическия живот, тъй както сега живеем. Като учите упражнението сега, ще спазвате ритъма и такта, които много се изменят. Сега да направим едно упражнение. Ръцете се движат напред в полукръгове, навън и се приближават високо над главата при което едновременно се изговарят думите в силата на Божията любов. Обратно движение надолу, като се произнасят думите в силата на Божията мъдрост. Отново първото движение на ръцете в силата на Божията истина. Движение на ръцете надолу в кръгове. Да се освети името Божие. Движение на ръцете нагоре в кръгове. Да дойде Царството Божие. Ръцете се движат надолу в кръгове. Да бъде волята Божия. В живата природа съществува един метод, известен почти всинцеви. Може би мнозина от вас са го наблюдавали. Природата изобщо започва с много слаби действия. Някой път виждате слабо, едва забележимо полюляване на листата и след той постепенно усилване, докато някога се изрази във вид на буря. Малките пиленца, когато започнат да хвъркат, най-напред се повдигат на краката си, после си поразперят крилцата и отново се връщат в гнездото. На втория ден пак поскачат, посхвъркнат наблизо някъде с крилцата си, после малко по-далече, докато ги видиш най-после изхвъркнали от гнездото си добили самоувереност. Всеки, който не спазва този закон на природата, пада долу и през целият си живот съжалява за това. В тази школа вие ще правите всяко упражнение, което ви се задава. Казвате какво ще не ползвате. те? Аз ще ви запитам. Ако тия упражнения не ви ползват, защо пиленцата постепенно упражняват крилцата си? От упражнението на крилцата зависи всичкото бъдеще на една птица. От тези упражнения ще се развият мускулите, с които ще лети, за да си набавя храна, да се избавя от своите ни приятели. Всяко движение, което правим, се отразява благотворно върху ума ни. Има хармонични действия, които се отразяват благотворно върху органите на ума. В старо време, когато искали да накажат някой упорит, своен равен човек, отрязвали му палеца и с това парализирали волята му. Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин, като ставате, Концентрирайте ума си върху палеца. Той упражнение ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията за заякване крилцата на малкото пиленце. Това е микроскопическа предобивка, но като правите това упражнение ден, два, неделя, месец, ще забележите едно разположение Едно малко засилване на волята. Палецът трябва да се движи хармонично. Забелязано е, че у нези хора, които се умопобъркват, палецът не се движи. Остава изправен. Някой казва, ще се умопобъркам. Казвам, докато движиш палеца си, няма да се побъркаш. Но започнеш ли да го държиш неподвижен, има опасност. Можеш ли да движиш палеца си нагоре-надолу, никой не може да изкара ума от главата ти, освен ти сам. Някой казва, ти ме подлуди. Не, Бог е турил ума ти на място и никой не може да ти го изкара, освен ти сам. Ако някой го изкара, ти си виноват. Умът е твой, ти ще се разправиш с него. Никой не може да го изкара от главата ти. Палецът представлява Божествения свят и той оказва благотворно влияние върху човешкия ум. Чрез палеца се проявява Божественият, висшият свят и умът трябва да черпи вдъхновение от него. Като се движи палецът, образува едно кръгообразно движение. Всичко в света е кръгообразно. То е едно непреривно движение. Някои неща нам се виждат прекъснати, но тия прекъснати места са от един по свят. Например, носът е проекция на един много по-съвършен образ, отколкото той представлява. Човешкото око е проекция на друго едно око, което е още по-съвършено от това, което виждаме. Бога винаги изразяват с едно око. Защо не го изразяват с две очи? Значи, Божественото око, като се е проектирало в физическия свят, се е разделил на две. Той, което ние виждаме в нашия организъм, лявата ръка, дясната ръка, това са проекции от духовния свят, проекции на сили, които работят и се изявяват на физическия свят в една или друга форма. Моята ръка, например, е сгъстена сила. Вашата ръка, вашата глава, Вашето тяло, като се разложат, ще се върнат в Божествения свят като сили, а не като материя. Какъв изглед ще имате тогава? Вие ще бъдете турени в центъра на един голям кръг. Оттам вие ще виждате навсякъде и всичко, което става. Ще бъдете всевиждащи. Сега, понеже сте навън, по периферията на тази окръжност, вие се мъчите да виждате малките работи. Вие сте за сега ученици. Това е един период, който трябва да минете. Казвам, великото благо в света седи в изучаване на малките неща, за той трябва да се поправят малките погрешки. Малките погрешки произлизат от следното. Щом не освоим една малка микроскопическа добродетел, ражда се една малка погрешка. Аз ще ви представя следният пример от чисто морално гледаще. Представете си, че вие сте три сестри, родени от една майка и от един баща. Баща ви е чистокръвен и майка ви е чистокръвна. По чистокръвен разбирам, че не са смес. Баща ви и майка ви се обичат и вие трите сестри също се обичате. Един ден по едно съвпадение двете сестри се скарват, казват си по една обидна дума, тъй както между дипломатите. Едната сестра поглежда сестра си невнимателно, накриво, а другата се разплаква. Третата сестра трябва ли да каже на разплаганата си сестра, че поведението на тяхната сестра не е хубаво, или трябва да й каже «Сестро, не плачи, сестра ти не те е обидила, ти криво си я разбрала». «Ами как ще докаже, че сестра я е погледнала криво? Знаете ли какво нещо е криво поглеждане? То е една проекция. Ако някой път небето се заоблачи и слънцето се скрие, настане тъмнина. Това значи ли, че природата изменя спрямо мен своето разположение? Ще кажете ли, че природата се е разнивила заради теб? Не, тя си прави някакви маневри. Аз ще се скрия в някоя пещера или под някое дърво и ще наблюдавам проявите й. Ще се уча като децата. Който не знае тия неща, мисли, че всеки гърмеж, всяка буря е за него. Ще си каже, отидох вече. След той небето ще се разведри, слънцето отново ще изгрее и той ще каже, Времето е много хубаво, отлично. След този проливен дъжд, след грамотевицата, въздухът е освежен, чист. Когато слънчевите лъчи падат върху нас, или върху кое да е по-нише същество от нас, те се отразяват благотворно. Но ако същите тия лъчи биха паднали върху някой ангел или върху някой възвишен дух биха им причинили някаква вреда. Те за тях са силни, неприятни удари. Значи, Божественият свят трябва да има специални начини за изявление по отношение на различните същества. И наистина, онази светлина, в която ангелите живеят, е толкова деликатна, че вие даже не бихте я почувствали. Следователно, приятните неща за нас са неприятни за други същества, по-висши от нас, и приятните неща за тях са неприятни за нас. Ако ние влезем в ангелския свят, светлината, при която те живеят, е толково свъзвишена, че ние ще се намерим в тъмен свят. Този свят ще ни бъде безпредметен, не ще можем да работим в него. Затова, в дадения случай, тъй както сме поставени в този кръг, светлината, която иде от слънцето, е много приятна за нас. По-приятна сила от слънчевата няма за нас. По-приятна светлина от слънчевата за нас няма, особено сутринта когато слънцето изгрява. Тогава във въздуха няма много влага, но се чувства мека, приятна атмосфера. Тази мека слънчева светлина, като че масажира, като че прониква чрез нея някакъв живот в тялото. Едно е важно за вас. Пазете съзнанието си всякога будно. Както и да се проявите отвън, вътре в съзнанието си пазете единство, вътре да няма раздвояване. Съзнанието ви никога не трябва да бъде разнородно. Не пропущайте през съзнанието си абсолютно никаква покварена мисъл, никакво лошо чувство. Душата си също пазете чиста. Свята, Христос казва, само чистият ще види Бога. Във външния свят, в материалния свят, ние сме поставени неизбежно да минем през една кална среда. Не сме птици да прехвъркнем, но ще гледаме по възможност по-малко да се окаляме. Ще стъпваме внимателно. Ще избираме места дето по-малко ще затънем. След като минем това място, ще си изчистим краката от кълта. Тези работи стават постоянно в този свят. Те не трябва да ви смущават. Вие, като ученици, в съзнанието си трябва да бъдете еднородни. Това е Божествен закон за всички. Никакво раздвоение. Силата, красотата, хубостта на човека зависи от единството, от еднородността в съзнанието му. Щом имате той единство, щом съзнанието ви е еднородно, вие сте едно с Бога. А щом сте едно с Бога, Той вече ви помага. Не мислете, че ние сме силните на света. Щом сме чисти, Бог има възможност да действа чрез нас. Той е всесилен. Той само може да ни пази. Но и у нас трябва да има той съзнание, тази мисъл да бъдем чисти. Ако вие сте чисти, само тогава Бог ще работи чрез вас. Следователно. Когато Бог се проявява в Синца ще дойде и тази божествена хармония. Това е единство. Само така Бог ще се прояви в мен и във вас. В Синца Бог няма да се прояви по един и същ начин. Ще има разнообразие. В еднообразието има разнообразие. Красотата седи в разнообразието. Сега виждаме да стават някои малки пертурбации, но те са във физическия свят. Всички трябва да се стремим към чистотата. Ние можем да бъдем чисти. Всички ще се стремите към чистота. Тази вечер вие бяхте писали върху темата най-силното чувство на душата. Кое е това чувство? Най-силното чувство е това, което още не е проявено. Всяко чувство, което е проявено, е слабо. Това, което е проявил човек, ние знаем какво е. Де са нашите силни чувства? Можете ли да извадите из историята някои хора със силни чувства? Колко хора знаете, които са устояли във своите чувства? Ако в едно отношение са устояли, в друго не са. Влизали ли сте в тънкостите на човешкия живот? Казват за някого. Той е много устойчив човек. Да, в едно отношение е устойчив. Но в друго е неустойчив. Някой човек е любезен спрямо вас, но ще го видите колко е груб спрямо други. Как ще си обясните тия неща? Спрямо някои хора трябва да бъдеш груб. Не можеш да бъдеш мек, любезен. Когато вашата къща гори, спрямо огъня, може ли да бъдете деликатни? Ще вземете тулумбата, ще го загасите. Огънят казва, защо не ми дадете възможност да се проявя? Ще му кажеш, моята къща не е мястото, дето трябва да проявяваш силата си. Що ми искаш да проявиш силата си, ще те туря вън. Аз съм работил върху моята къща толкова години, затова ти нямаш право да я смъкнеш. Този огън, който гори и изгаря, ние ще го изгасим. А този, който гори без да изгаря, ние ще го духаме, постоянно ще го поддържаме. Аз искам да извадите от огъня хубавото, красивото. Всички ще се стремите към хубавото, към възвишените образи, които Бог е създал. Трябва да се пазите от света. Следили ли сте всеки ден за себе си да бъдете безпрестрастни. Всяка вечер ще турете на теглилките своите постъпки и ще ги измервате точно. Те са чувствителни везни, вярно телят. Ще теглите погрешките си на тия везни, и ще отбелязвате, де е мястото на резката. Точно ще мерите. По отношение на себе си ще бъдете по-строг, отколкото към другите хора. И като учен човек ще туриш книгата пред себе си и ще отбелязваш колко тежи всяка погрешка. Научни данни са това. Като направиш такъв преглед на постъпките си, през този ден ще изпратиш тази статистика в небето, в архивата на твоите учители, да знаят как си прекарал деня. Те ще гледат как си мерил, ще проверят всичко това и ще видят доколко е развито в тебе съзнанието на онази вътрешна справедливост. Всяка вечер ще рапортуваш. Вие пращали ли сте рапорт? Вечер ще изпращате рапорта си, а сутрин ще чакате отговор. Ще получите едно писмо. Ако сте дали верни данни, ще погледнете писмото, ще се позарадвате и през целия ден ще бъдете радостни и весели. Това не е иллюзия. В това седи красотата на живота. И тъй, вечер ще пращате вашето писмо горе, сутрин ще дойде отговорът, ще прочитете писмото и ще започнете новия живот. Това е божественото, което трябва да се приложи за в бъдеще в живота ви. Тайна молитва – любовта ражда доброто, доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.